Kniha 5. Was pravil. O rámo, vyslechni toto poučení o zániku vesmíru a dosažení nejvyššího klidu a míru. Podobně jako je velká stavba podpírána sloupy a pilíři je projevení světa, jež se zdá být bez konce, udržováno a podporováno tupostí neboli kvalitou tamas a nečistotou neboli kvalitou rajas svých bytostí. Ale jako se had svlékne ze staré kůže, tak se od světa snadno oprostí ten, kdo má čistou povahu. Člověk jehož přirozeností je čistota neboli satva a jehož činnost neboli rajas je na čistotě založena, než je svůj život mechanicky, ale pátrá po původu a povaze projeveného světa. Je-li hledání doplněno studiem svatých textů a pobýváním ve společnosti mudrců, pak se vědinci probudí jasné pochopení, v němž je jako ve světle lampy nahlédnuta pravda. Dokud díky hledání a dotazování není tato pravda vnímána a uvědomována v něm samém, nemůže dojít k opravdovému pochopení. O, rámo. Jsi čisté povahy, proto zkoumej podstatu skutečnosti a klamu a buď oddán pravdě. Jak by mohlo být to, co na začátku neexistuje a počase zmizí, považováno za skutečné? Skutečné je jen to, co vždy bylo a vždy bude. Zrození je záležitostí mysli a stejně tak je věcí mysli i vývoj a růst. Je-li plně pochopena skutečnost, je mysl osvobozena od vlastní nevědomosti. Studiem svatých textů, pobýváním v blízkosti svědců a pěstováním nezaujatosti nasměrují proto svou mysl na správnou cestu. S tímto by se člověk měl uchýlit k nohám mistra, jehož poznání dosáhlo dokonalosti a věrným následováním jeho slov postupně dosáhnout stavu naprosté čistoty. O rámo, čistým dotazováním pohlédni svým já na já, podobně jako klidný a nezaujatý měsíc, pohlíží na celý vesmír. Člověk je jako stéblo slámy zmítán ve vodách iluzorního projeveného světa, dokud nezíská útočiště ve člunu dotazování se na já. Jako se zrnka písku rozptýlená ve vodě usadí na dně až tehdy, když se voda zcela uklidní, tak spočine mysl člověka v naprostém klidu a míru, až když člověk pozná skutečnost. A jakmile je poznání skutečnosti dosaženo, nemůže být ztraceno, podobně jako zlatník nestratí schopnost rozpoznat kus zlata v hromadě popela. Dokud není pochopena pravda, jsou tu zmatky a nejasnosti. Jakmile je pravda pochopena, veškeré nejasnosti zmizí. Příčinou veškerého utrpení je neznalost já. Poznání já vede k radosti a klidu. Vasišta pokračoval. Vyřeš problém tkvící v tom, že milně považuješ tělo za já a i hned spočineš v klidu a míru padne ze zlata do bláta, zlato se tím neposkvrní. Stejně tak já nemůže být nijak poskvrněno tělem. Stále dokola prohlašuji, že já je jedno a tělo je druhé, tak jako voda a lotos. Nikdo mě však neposlouchá. Dokud netečná a nevědomá mysl následuje cestu potěšení, nemůže být rozptýlena temnota iluzornosti projeveného světa. Jakmile se však člověk z této iluzornosti probudí a proskoumá podstatu já, je temnota rozptýlena. Člověk by se měl vytrvale snažit o to, aby probudil mysl přebývající v těle a mohl tak překročit hranice toho, co nastane, neboť proces neustálých změn je plný utrpení. Tak jako není obloha ovlivněna částicemi prachu rozptýlenými ve vzduchu, tak není já ovlivněno tělem. Tak jako se člověk mílí v tom, že oblohu lze pošpinit prachovými částicemi, tak si mylně představuje, že radost a bolest zakouší on sám. Ve skutečnosti radost a bolest nepocházejí ani z těla, ani z já, které vše přesahuje. Náležejí pouze nevědomosti, nevědomé mysli. Jejich ztráta není ztrátou. Radost ani bolest nepatří nikomu. Neexistuje nic jiného než já, nejvyšší klid a mír, absolutno. Už to pochop, Rámo. Já a svět nejsou totožné a nejsou ani rozdílné. Vše je jen odraz pravdy. Neexistuje nic jiného než Brahman. Myslet si, že jsem něco jiného, je pouhá představa. Vzdej se takové představy, Rámo. Uvnitř sebe sama vnímá jediné já, sebe sama jako neomezené vědomí. Proto neexistuje utrpení ani iluze, zrození ani stvořená bytost. Cokoliv je, je Brahman. Osvoboď se od utrpení, Rámo. Osvoboď se od dvojnosti a zůstaň ustálen v já tím, že se vzdáš i zájmu o vlastní blaho. Spočiň s tichou myslí ve vnitřním klidu. Ať v tvé mysli není žádný smutek. Spočiň ve vnitřním tichu. Zůstaň sám, bez sebestředných myšlenek. Buď statečný a podrob si mysl a smysly. Buď bez tužeb, spokojený s tím, co k tobě samo přichází. Žij bez usilování, aniž bys chtěl něco získat, či se něčeho zbavit. Osvoboď se od zvrhlostí mysli a oslepujících iluzí. Spočiň spokojený ve vlastním já. Takto se oprosti od všeho trápení. Spočiň v já ve stavu rozšířeného vědomí, které je jako otevřený, nedozírný oceán. A jako září blažeností paprsky měsíce v úplňku, raduj se v já skrze já.